Continuiamo con la nostra carrellata di iniziative per l'8 marzo. Siamo come preannunciato a Bologna. Ciao? Sì, ciao. Ciao a tutte. Ciao, benvenuta qui in diretta con noi questa sera, un'iniziativa che partirà alle 18:00 da Piazza dell'Unità, un'iniziativa per donne, insomma, piena di contenuti in cui eh, si dichiara che uno sopratore vale l'altro e un governo xenofobo era è fascista uguale, insomma, un'iniziativa abbastanza corposa, ce ne vuoi parlare un po' com'è nata e perché avete scelto la Bolognina? Sì, certo. Allora, diciamo che come tutti gli 8 marzo partiamo sempre nella costruzione con un'assemblea, abbiamo lanciato l'assemblea e quest'anno eh, devo dire che siamo rimasti stupiti perché è stata molto partecipata, sono arrivate anche molti compagni giovani, non ce lo aspettavamo e così abbiamo discusso da impensato come far, come non fare. Abbiamo scelto di cambiare piazza in di tutto rispetto all'anno scorso eh dove eravamo scesi in Piazza Maggiore, invece quest'anno si è deciso di andare in una piazza più di periferia e in un quartiere diciamo che in un qualche modo è stato svuotato e e non è più un posto sicuro per per per le donne e quindi noi eh, faremo una camminata autodeterminata per dire che un quartiere è sicuro sol, soltanto se popolato da da da molte donne e quindi da lì noi arri arriviamo in piazza alle 6:00 e iniziamo con uh, tutti gli interventi diciamo che ogni compagna che era l'assemblea si prende il compito di di di, di che è per un tema, e ci saranno ad esempio un intervento sull'Egitto, sulla repressione in Egitto, ci saranno interventi sulle società matriarcali e poi un intervento, un aggiornamento sul massacro di Cizre eh, di Sur e eh, in Kurdistan e poi ce ne sono tanti altri, verranno delle compagnie di un coro che per, preparano delle delle canzoni apposta e anche delle altre compagne con delle percussioni, diciamo così domestiche per eh, farci sentire con forza. Insomma, quindi un'iniziativa anche piena di attualità che va dall'Egitto a Colonia, gli attacchi che ci sono stati a Capodanno in Germania, quindi insomma un 8 marzo pieno di cose, anche molto interessanti perché sono eh, gli argomenti di cui tantissime femministe stanno dibattendo proprio in questo periodo, quindi veramente opportuno anche un po' ribadire il fatto che gli stupratori, come eh, le femministe dicono da sempre, non dipendono dalla nazionalità che tutti i governi sono xenofobi nei loro modi e quindi strumentalizzano il corpo delle donne rispetto a stupri, attacchi da parte di migranti e insomma mi sembra sia un anche un po' questa questa giornata anche molto importante. Sì, infatti, e questo è il focus eh, di di attualità che lo vediamo benissimo con le chiusure dei delle frontiere e quindi noi ci, ci vogliamo spingere in questo quartiere che è un quartiere migrante a Bologna e eh, anche partendo dal fatto che al alle nostre assemblee non c'è mai una una donna migrante, quindi eh, proviamo ad andare noi verso loro sì. e eh, insomma, provare a a farci sentire, a, a farci vedere aut autodeterminate e e fare in modo che che, che anche i quartieri possano essere vissuti nella nella normalità e non soltanto dalle dalle ronde come già si è iniziata a fare. Infatti questa cosa ce l'hanno comunicato proprio delle compagne che sono che abitano, vivono lì in quel quartiere e si vivono proprio questa condizione di mi militarizzazione e di ronde, diciamo, quindi noi diciamo no, la l'autodifesa la, ce la facciamo da sole, insomma, non abbiamo bisogno che noi di che ci proteggano. Perfetto, quindi l'appuntamento sì, sì. è per eh... sì, scusa, volevi dire qualcos'altro? Ah, no, no, sì, sì, certo, eh, no, l'appuntamento è infatti eh, alle 18:00 in Piazza dell'Unità e da lì facciamo due ore di interventi, di microfono aperto quindi indichiamo tutte le compagnie che hanno voglia di portare un contributo a venire e anche tutte le compagnie che vogliono portare una, uno strumento percussivo che stiamo preparando anche degli slogan per farci sentire nel quartiere e così e andrà avanti per tutta la notte l'iniziativa insomma un corteo notturno come si faceva ai vecchi tempi ah ah ah va bene, quindi insomma noi facciamo tanto in bocca al lupo per per questa giornata che sia molto partecipata, come insomma speriamo tutte le iniziative dell'8 marzo che ci saranno in giro per l'Italia e direi che ci possiamo riaggiornare direttamente a martedì, mentre voi state lì in piazza e ci raccontate un po' come sta andando. Ah, senta, altro, se ci chiamate noi facciamo volentieri una corrispondenza, anzi vi ringraziamo sempre perché ci date una una gran ci fate un pubblic, cioè non so se si... ci ci date Abbiamo voce. Fate sì, con... sì, no, ma va esatto. bene. Esatto, ci date voce. <ride> vi ringraziamo tantissimo per questo e poi volevo dire anche che molte compagne dell'Associazione Minista l'8 marzo inizieremo con lo sciopero delle donne perché a Bologna c'è stata un'adesione molto alta soprattutto da parte delle insegnanti delle scuole dell'infanzia e comunali che statali, ma non solo e quindi iniziamo già dalla mattina con lo shopper Ah ok, perfetto, <ride> ti ringrazio di aver anticipato questo argomento infatti tra poco sentiremo le compagne che sono un po' le promotrici da tanti anni di questa giornata esatto. quindi come si vede le lotte delle donne continuano a intrecciarsi fortemente e questo non ci può fare altro che piacere Esatto, infatti, grazie a voi. Grazie a voi, grazie ciao. Grazie anche per il lancio dell'intervista dopo e a presto, ciao. <ride> sì, ciao, ciao. ciao.